Quan somiu, despert. Quan la zebra vola, deixa-la sola. Au, oh, vinga, Marty. Només et vull dir per molts anys. Ui, que bé. Gràcies. Uh! Ah! Uh! Ei, um, tinc... tinc una cosa enmig de les dents. M'està fent la murga. Em pots ajudar, plau. Ah, ves per on estàs de sort. El meu amic, el doctor Marty, el gran estomatòleg, ronda per aquí. Sisplau, puja aquí dalt a la taula esterilitzada que l'examinaré, si no li fa res. Doncs jo no veig res. Esquerra! Ai! Oh, però... Sisplau, no parlis amb la boca plena. Oh! Ja ho tinc! I què carai feia, això, aquí dins? Per molts anys! Ai! Oh, oh. Moltes gràcies! I tu has amagat darrere les dents! Molt bona. Ei, i a la botiga encara no els venen. Tom, mira això, mira això. Coita. Uh. uh! Ho veus? Uh! -huh. Eh, ho veus? Neva! Deu anyets, eh? Una dècada! dues xifres, un 1 i un 0. No t'ha Sí, sí, és preciós. No t'agrada? Ah, oh, m'hauria d'haver quedat el despertador. És el que vol tothom, el que es veig més. No, no, no, no. el regal és molt bonic, de debò. És que ha vingut un any, se n'ha anat i jo continuo fent el mateix de sempre. Ronda per aquí, trota per allà, ara menys erba, i ara camina més enllà. Ja entenc que el que et passa. I si vaig a la universitat? L'únic que has de fer és trencar amb l'avorriment i la rutina. Com? Fes, creu i ratlla, viu la vida. Que no sàpiguen què faràs. descideixa pel camí. Improvisa, deixa't portar, empren el vol. Bum, bum, bum. De la bo. Fes una cosa guai. Guai, eh? D'acord. Si és guai, rei. Ara m'agrades. Venen les persones. Oh, m'encanten les persones. És massa quan venen en massa. Som-hi, glòria! Espavila! Hem obert! Quin dia és, avui? És divendres, venen nens... Sí, venen els nens... Vinga, som-hi! Vinga, som-hi! 10 minuts i prou. Vinga, pel món, oh, pel s'ha acabat dormir! Torna a fer un matí fabulós a gran goma! No, no pas per mi, avui agafo la baixa. Què? M'he trobat una taca, una altra taca lletge aquí, a l'Espanya, aquí. La veus? Just, just aquí! La veus? Melman? Són imaginacions tens! hm? Mm? Fil! Mm. Au, oh, despertes, microfilós! Oi tant que seré guai! Més guai que el paraguai! Guai a rai! Guaissimíssim! Welcome my. Señoras y señores, grandes y petit. Oh, oh, el Acosteu-vos, que comença l'espectacle! Mireu com la zebra remena l'angua i es fa l'àmur al ball! Sí, sí, sí. No saludeu, nois. Nice. Somrieu i saludeu. Kowalski, informe complet. Som només a 100 metres de la claveguera, patró. I la mala notícia? Hem trencat l'última pala. D'acord. Rico, ronda de les escombraries. Ens fan falta pales i més palets de gelats. Ja portem massa esfondraments. Millor, capità. A tu et vull amb la cua dreta i la cara alegre, recluta. Avui tocarem el dos d'aquest antre. Oh? Visca! Què? Visca! Això no ho veieu amb un animal? ha, ha! Fi, ha acabat la sessió, naix! Gràcies per venir! Espero que ho hagi trobat molt guai! Seré aquí tota la setmana! De fet, ara qui penso seré aquí tota la vida! Sí! Tots els 365 dies de l'any, incloent i Nadal, el dia del llibre dels enamorats i la castanyada! Sisplau, no castreu els animals ni esterilitzeu les animals. I doneu propina al taxista, que està plomat! Tu, quadròpeda! Esprechen-se, Nova Yorkish! Esprechen-se? Quin continent és aquest? Manhattan. Que un gel! Encara som a Nova York! Avortem! Avall! Avall! Avall! Ei, ei! Tu, frac, No te'n vagis! Es pot saber què feu, vosaltres? Fem un tonel a l'Antàrtida! A l'Antàrtida Saps guardar un secret, amic meu monocromàtic? Tu has vist mai algun pingüí rondant pels carrers de Nova York? És clar que no! No és el nostre lloc aquest, no és el nostre hàbitat natural. Això és la conspiració d'algun sonat que se li havia girat la cervellera. Hem decidit que ens n'anem als espais oberts de l'Antàrtida, al món salvatge. Salvatge? Però que s'hi pot anar, al món salvatge? Quina passada. Ei, hey, un moment, on és aquest lloc? Vull que et digueu on és! Tu no has vist res de res. D'acord? Ah, uh, sí, senyor! Ah, uh, perdó! No, senyor! En la seva última aparició d'avui, el rei de la ciutat de Nueva York, el Gràcies! Moltíssimes gràcies! Sou genials! Un públic fabulós! Us mereixeu un aplaudiment! Gràcies! Oh, gràcies! Oh, vaja, gràcies! Ah, que amables, que amables! Ah! Que sotets! Mota Déu, no pregueu mal. Ei, mireu la meva pàgina web. Hi ha una webcam les 24 hores. que veureu dormir? Això sí que és vida! Ai, aquí, sí. Oh! Això és el paradís! Tup, tup, tup, tup, tup! I el nas va! És un termòmetre! Gràcies! M'agrada molt, Melman! Molt. Sí, et volia fer un regal molt personal. Saps que aquest va ser el meu primer termòmetre anal? <susurra> Quin pa! El trobaria a la peça. Quina per molts anys, per molts anys, vius d'alçoc, company. vaig i tot, per ser mico, nostre preferit. Ha, ha, <ríe> I ara? Ai, com sou! Que em fareu posar vermell, nois? Heu fet el ridícul. Au, oh, va, però què dius? Si hem assejat tota una setmana. Au, oh, vinga, demana no un desig, paterrallet. Au! <sarregut> Au! Oh. Au, va, què has demanat? No. No t'ho puc dir, això. Va, digues. No, senyor, no puc dir porta mala sort. Si voleu mala sort, xerro que avui lloro, però si no voleu jugar amb foc, oh, no, és millor que no obri la boca. Oh, nom ens ho vols dir? Au, venga, noi, què vols que passi? D'acord. He demanat... poder anar... al món salvatge! Mont salvatge! Uaaaah! Oh. Us ho he dit, que portava mala sort. El món salvatge t'has tornat boig. Aquesta és la rocada més gran que he sentit mai. <coughs> <coughs> és antigeni. Si els pingüins hi van, per què jo no? Els pingüins no estan bé de la closca. Au, Imagineu-vos tornar a la naturalesa, tornar a les arrels, tornar a l'aire net, tornar als espais oberts. Si vols espais oberts, m'han dit que ni els camps de futbol de Connecticut. De Connecticut? Sí, has d'anar a l'estació Gran Central i un cop allà, aleshores, agafar un tren cap al nord. Cap al nord? O sigui que podria agafar el tren. Parlo hipotèticament. Marty, sisplau, què vols que hi fem nosaltres a Connecticut? Agafar un Qatar Gràcies, Melman. No, no, de debò, jo només vull... No hi trobaràs això al món salvatge. Però, però, És una però, classe d'aliment altament refinat... Que no trobaràs mai al món salvatge. No s'ha t'acudit que la vida no tots són bistecs, Àlex? No ho ha dit expressament preciós. no no, no, no, no. No us preocupa gens a vosaltres que no sapigueu com és la vida fora d'aquest zoo? Doncs... Mm -mm. no. Home, mira, com a tema de conversa, per què no? Tens una mica... una mica de dellonces aquí a la... Ah. Gràcies, nois. Gràcies per la festa. M'ha agradat molt, de veritat. Però què li ha picat? Potser hi hauries de parlar, Àlex. Au, per què no hi vas i mires d'animar-lo una mica? Ei! Hey, però si ja li he regalat una bola de neu! Què més puc fer? Àlex? Ja m'imagino com acabarà això. Ui, es comença a fer tard. Em sembla que me'n vaig. Au, va, és el teu millor amic. D'acord, ja hi vaig. Ja hi vaig. Bona nit, Martí. Bona nit, Gloria. Ah! Quin gran dia. Sí, és difícil. És molt difícil trobar un dia millor que aquest, t'ho dic jo. Oh! I això no és tot. També ha sortit l'estrella. No hi trobaràs una estrella així al món salvatge. És un helicòpter. Martí, amic meu, escolta, sempre hi ha moments que pensem que tot és més bonic en un altre lloc. Àlex, mira'm bé. He fet deu anys avui, ja només em queda amb mitja vida. I encara no sé si sóc blanc amb ratlles negres o negre amb ratlles blanques. Martí, m'ha vingut al cap una cançó. Àlex, plau ara no. Ui, sí, és una cançó preciosa i em sembla que la coneixes molt bé. Ah, Oh, no. No, no, m'ho facis! No, no, no, no t'escolto! la la la la la la la I'm living today! Yes! We are a great big of it! Au, va! Saps prou bé que et saps la lletra? Dues parauletes! New York! New York! Calleu, calleu! Ei, que no sou nocturns! Tranqui, tio! Si vols, te en un moment! Sí! Duik i me, ratlletes! Si te les eus amb ell, te les euràs amb mi, Hogwarts! <laughs> ho veus, cara de ratlles agres? Formem un gran equip, nosaltres dos. El millor equip. No ho dubtis mai! I què vols fer? Escapar-te al món salvatge a tu tot sol? No! Bé, tu vens amb mi! Som-hi! Què? Al món salvatge! Tu i jo els dos junts! L'estació Gran Central és just al final de la cinquena avinguda. Agafem un tren i anem cap al nord! Tornarem abans que es faci de dia, no ho sabrà mai ningú! Ho dius de conya, oi? <laughs> esclar! Ho dic de conya, esclar que ho dic de conya! Què t'havies pensat? Com vols que tu i jo agafem un tren? Oh, oh. Oh, no m'ho facis això, em tenies molt preocupat. Ai, en fi... Em sembla que me'n vaig al jet. Sí, jo també. He de descansar la veu per demà. És el dia dels jubilats. Em toca rogir molt més fort. Els he d'espantar! Ja m'entens, oi? Eh? Bona nit, Ah S'han tornat a descuidar de tancar el so d'ambient. Ja hi vaig jo. Tranquil. Tot fos tan fàcil. <laughs> <sighs> <sighs> ah Oh. Oh. Precioset meu, el meu filetet, el meu filetet minyón amb una mica de greix per les vores, oh, m'encanta, m'encanta que el meu bistec hi hagi un greix deliciós, sucós i d'endret. Ah, és un menjar de reis, això. Àlex. Àlex, Àlex, Àlex! Que, que... Has la pipa? I ara què vols, Melman? D'acord, d'acord. I Ja saps que tinc la infecció de bufeta i que m'he d'aixecar cada dues hores. Doncs m'he aixecat a fer pipí. I he mirat l'estable del Marty, cosa que normalment no faig, no sé per què. Ara ho he fet i aquest cop he mirat què, i he Melman? vist... Melman? Què passa? És el Marty! No hi és! No hi és! Ah! Com és que no hi és? Quant temps feia que ho preparava, això? Marty! Marty! Ell no hi passa, per aquí. Martí! Martí! Martí! Martí! Això no té ni cap ni peus. On voleu que hagi anat? Oh. A Connecticut! No n'és capaç. Oh, no! I ara, I ara què farem? Hem de... hem de... hem de... Vull dir que hem de... Que hem, de que hem de trucar a algú! Oh. Escolti! Envenim els desapareguts! De pressa! Hem perdut una zebra! Deu una capa a Connecticut, ara et necessitarem! Digui. Digui. Ei, hey, no podem tocar les persones. Trauran foc pels queixals. Transferiran el mardi per sempre. No es mossega, la que t'alimenta. Sí, tens tota la raó. L'hem d'anar a buscar. Anar-lo a buscar? S'ha trastocat. L'hem d'aturar abans que cometi l'error de la seva vida. Deu ser allà fora, perdut. Mort. De fred. com fos Confós. Oh, Pobrissó. So. Vostè val més que algú es quedi aquí per si torna en Martí. Ni per l'Arnant Martí necessita teràpia de grup. Hi hem d'anar tots. Quin és el camí més ràpid a l'estació des d'aquí? Baixeu per l'Exington. Merman! D'acord. Baixem. Baixem per l'Exington. I si baixem per part? No! És doble direcció. Els semàfors no estan sincronitzats. M'han dit que en Tom Walf parla de l'anarquia al Lincoln Center. Sí! I esclar que li podem llançar caca al damunt. M'he baixat per parc. Segur que aquest és el camí més ràpid a l'estació? I jo què sé, és el Melman qui ho ha dit. Ei, ei, nois! A Aquí dins hi ha uns lavabos molt bufons on t'hi pots rentar. I mireu! Caramels! No hem vingut d'excursió, Melman! La nostra missió és salvar el Martí i impedir que s'arruïni la vida. Un és aquest tren? Ah, ara arriba. Ah! Es pot saber què t'ha dit el Martí i hem quedat que parlaries amb ell. Ja ho he fet! Ho fet, no ho no, fet! No ho entenc! Ha dit, toquem el dos! I jo li he dit, t'has trastocat? I m'ha dit, ja tinc deu anys! I, I que tenia ratlles blanques i negres i que tome i que siga... Així... Ah, ah, va, va, va, va, va! Des d'aquí jo tornaria enrere i baixaria per la 42. Ah. Et queda a l'esquerra després de Vanderbilt. D'acord. Si arribes a la Chrysler, ja t'has passat. Ah, moltes gràcies, a gent. Ei! En vermell, no! Pantotxa. Això, el que sents, una zebra! La tinc davant meu. Li disparo? Negatiu. Em farà falta suport, doncs. Ah, els, nics ah, els nics han tornat a petre. Què hi farem, Ha dit Estació Gran Central? O que el queixal li fa mal? És aquesta. L'estació Gran Central. És gran i és central. <fixi> Potser que freneu una mica! és un gatot dolent! Palles podrides! Ja he perdut l'express! Ara hauré d'arribar a Connecticut per anar a totes les estacions! Ja és ja es veu! Ja el té! Ja el té! Ja el té! Ja el té! No ha estat res. Però què no hi feu, vosaltres, no aquí? No oh, que content Estàvem que estic d'haver-te trobat. Estan preocupats per tu. Tranquils. No passa res, no em passa res. Mireu-me, estic bé. Estàs bé? Que bé, està bé. Oh, genial. Ho heu sentit? Està bé. Ah, oh, va bé saber-ho. Perquè no acabo d'entendre... Com ens has pogut fer això, Martí. Em pensava que érem amics. No n'hi ha per tant. Hauria tornat abans del matí. No facis mai més, això. M'has sentit bé? N'has sentit Se'ns comença a fer tard! No, Melman! Has tancat el rellotge! Oh, més, em sents? No vull que ho facis mai! Mai més! Melman, no... no et moguis! Algú ha cantat, nois! No Amb gràcia i simpatia, nois! Amb gràcia i simpatia! Si encara et queda caca, lligança-la ara! Són els homes! Bona nit, senyora de gent! No! No, no, no! No parlis ara, d'acord? Tu no ets un expert en posar una paraula darrere l'altre i fer que en surti res de bo! O sigui caix. Que... Ei! Com anem? Tranquils, no passa res, eh, és que teníem una discussió, un petit problema interno. El meu amic, que s'ha trastocat, li pot passar qualsevol, la ciutat ens acaba afectant. El pobre s'ha tocat del bolet. Ei, Aquí li dius tu, tocat del bolet? Calla! Sí! És cosa meva, això! Ah! Ja oh! sé! Oh! Oh! Sisplau, deixi'm respirar! Oh! Miri'n, portarem el meu amic a casa i... i com si no hagués passat res, eh? Tot va bé, si acaba bé. Oh, no, no, no. Tranquil. Sóc l'Àlex, el lloc del zoo. Ah! Ah! Què li passa, aquesta trepa? Ai! Au! Ostres, uh, em sento molt, molt estrany. Ei, hey! oh, us estimo, noi. Us estimo moltíssim. Que te casan? El dramàtic d'aquesta nit a l'estació Gran Central és un exemple dels calcionats defensors dels animals fa que ens adverteixen que els animals no haurien d'estar mai en captivitat. Ara els enviaran de nou al seu hàbitat natural on viuran la vida en llibertat que tan clarament enyoren. Ei, m'ajudeu? Oh, un altre cop... Ja se me'n va. M'ofego. M'ofego. Oh, les parets em cauen al damunt. Oh, estic sol. Estic sol. Àlex. Oh. Àlex, què ets tu? Martí? Sí. Digue'm alguna cosa. Oh, Martí, ets aquí. Oh, Martí, ets aquí. Qu què passa? Em trobes bé? Això no em agrada gens. Àlex, Martí, sou vosaltres? Glòria! També hi tu. No saps com m'agrada sentir la teva veu. Què sabeu què passa? Som dins de caixes. Oh, no! Dormir em deixa tan mal darr... El Melman! És el Melman? Estàs bé? Sí, sí, molt bé. Sempre m'adormo quan em fan una ressonància. No et fan cap ressonància, Melman! Un doncs. No, no et fan cap tac! Ens traslladen, ens traslladen de so. oh. Ens traslladen de so. Oh, no. No, no. No em poden traslladar. Tinc hora de manar d'envol. El, el Dr. Goldberg, a les Mel 5, m'ha de fer unes recepta que no m'han No hi ha cap mésor que pugui man. pagar les meves despeses sanitàries. A mi no anar a la Seguretat Social. Tranqui·litza't, company. No et passarà res. Ja veuràs com tot anirà nastiplàstic. No, Martí, No hi anirà nastiplàstic. I tot per culpa teva. Per culpa meva? No, no, no veig per què ha de ser culpa meva, això. Oh, ho dius de broma, oi? Tu has fet enfadar les persones. Els hi mossegat la mà, els hi mossegat! No sé qui sóc, no sé qui sóc! sóc. Me'n vaig al món salvatge per saber-ho! Ei, ei, Au, va! Jo no he demanat a ningú que em vingués a buscar! Oi que no? Té tota la raó. Què? Jo us he dit que ens quedéssim al zoo, però vosaltres... Melman, tanca la boca! Per començar vas ser tu! Qui li vas explicar aquesta idea que... no hi fiquis el Melman, en això! Gràcies, Glòria. A més a més, no és culpa meva que ens traslladi! Melman, tanca la boca! Com no us esteu marejant, noi? Jo estic marejat. No m'estranyi amb Tu sempre ho estàs. Informe complet. És un codi molt antic i no el sé de xifrar, capità. Mm. Ei, hey, tu, mamífer! Mm. Saps llegir? No, oh, en Phil per això. Uh, fil. Mm. Vaixell, direcció... Quènia, reserva d'animals... Àfrica! Àfrica? Ja podem plegar veles! Rico! <coughs> Que sabia oh! Però les ratlles oh! blanques oh! se't barregen amb les negues! Oh! Ei, prou! Prou, prou, prou! Oh! Oh! Informa! Ho tenim pelut, capità! No sé els codis! No vull excuses, vull resultats! Situació! Molt bé, deixa'm pensar! Mm -hmm. I fes-lo callar! Mm -hmm. Au! Fem fer mitja volta aquest trastup! Uuuh! A gente é the Glòria Melman, Marti, Marti Gelman, Moriagarti, Melman, Marti, Marti Gelman, Mama, Fiona Sret, Mama, Rook ये तो मगिस्टर्स I tu? Doncs sí que l'és. senyor. ¡Glòria! ¡Glòria! Molt bé, noi. S'ha acabat la festa. ¡Glòria! És que no porto res al damunt, ara. Ja el trobarem més tard. <tots> Igualment! Exactament, on és, aquí? Eh? És San Diego. San Diego? Platges de sorra blanca, on s'hi ha creat un preciós entorn natural amb recintes amples i oberts. No m'estranyaria que fos el zoològic de San Diego, amb roques falses i tot. Ei, semblen de veritat. Som a Sant Diego. Què hi ha pitjor que a Sant Diego? No ho sé, però aquest lloc és una mega passada. Ei, no faria res quedar-m'hi. No faria res, no. Fins et mataré, Martí! T'agafaré i t'escanaré. T'enterraré et desenterraré. Et clonaré i mataré tots els teus hilons. I després, no et segons segons. dirigirem però... a ells. I escolta'm, anem a buscar les persones, ens registrem aquí i aclarim d'un cop tot aquest enrenou. Oh, genial, és genial, San Diego. Ara em tocarà competir amb aquell coi d'horta i el seu somriure burleta. I no el podré vèncer. No, no podré. Estic acabat. Estic llest, em quedaré sense feina. I per culpa teva, Marty, m'has destrossat la vida. Au, oh, vinga, Àlex. Però de veritat et penses que jo volia que passés tot això? Vols que et digui que em greu? És això el que vols, d'acord. Amb... Xxxt! M'acaba de xitejar. Marty, mira, hauries de mirar de ser una miqueta Xxxt. més... No em xitegis a mi! Que no ho sentiu? No ho sentiu? Ara sí que ho sento! hi ha música hi ha persones! Hem directes al Peix Gros! Hi podríem posar una vorera! Txec! Quin lloc més caca! Li haurien de dir al zoo de Sant Desastrós! Primer et diuen, ei, tenim un nou concepte de zoo on els animals poden córrer lliures! I després, sense saber com, acabes amb flors al cap i abraçant-te a tothom! Em comença a fer el pes, aquest lloc! Per aquí, nois, veniu! Ai! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh. oh no, Molt bé! Mirem de fer bona impressió a les persones! Un bon somriure i entrem amb decisió! D'això, en dius un bon somriure? No, si no som rics, són gasos. Molt d'acord, però que sigui un bon gas. Uei! No són persones, són animals. Són animals de Califòrnia. Tio, això és com una campada. Envol, en vola, marxa, marxa, en vola, marxa! Envol, en marxa, en marxa! Us vol la... MARXA! Em bala, marxa, marxa, em bala, marxa, marxa, em bala, marxa, marxa, us bala marxa. Em bala, marxa, marxa, et bala, marxa, marxa, li bala, marxa, marxa, li bala marxa. Ai, no, ja s'arriba al el, el gran rei Julià no us ha explicat vist 26 violacions de les normes sanitàries. M'encanta Sant Diego! Aquest lloc és la colla marinera! 27! porta com un roc, porta com un roc! Com un porta, porta com un roc! la porta com un roc, porta com un roc! Hauríem d'haver portat que ho ets! Ei! On és l'Àlex? Què li ha passat? Venia darrera nostra oi que venia darrere? No sé, tu! Però es perd una festa de nois! Posa-te ja! No uh, suporto les taranyines. Uh. Bé, moltes gràcies, eh? Gràcies per esperar-me. Me'n recordaré d'això. <tucs> Ei, hola! Acabem d'arribar de Nova York i busquem el director. Ens hem estat esperant allà a la platja, un munt d'hores, i ningú s'ha molestat a venir-nos a rebre. No sé com van les... Sí, no sé com van les coses aquí, però és evident que hi ha hagut alguna cagada. No passa res, però si ens poguéssiu dir on són les oficines, hi aniríem i... Com va, xaval? Uau! Oh! Una aranya! Una aranya! Una aranya a l'esquena! Monish! No Tu ho has vist, això? Ha fet fugir les fosses. Ah! Vinga, Glòria! Fort! fort! Vinga, fort! Esclava! Esclava! Molt bé! Molt bé, Glòria! Au, esclava! Mata! Unificat! Ah! Rei Júlia, què són aquests? Què són aquests? Un... extraterrestres. Extraterrestres salvatges d'un futur incivilitzat. Ens venen a petar. I aprendre's dues dones i els batalls preciosos. Au, aixeca't! No t'acustis als peus dels reientesos! No volem que ens vegin. Silenci tothom. Jo també. Xt, qui el fa, aquest sinó? Ah, torno a ser jo. para, para oh, em, oh. em sembla que te tocat. Em sembla que l'has tocat! Quina por que em fan! No la suporto! Tranquilitza't, ja no hi és. Són salvatges ferotges! Avui no em Els peus! Com t'ho Com t'ho he de dir, ja? C... C... C... No t'ha dit que no em toquis els peus! Qui t'ha dit que no li toquis els peus? Ei, tinc un pla. Ah, sí? Se m'ha acudit un truc molt astut per saber si són uns assassins ferunges. Hola, menús! Ah, ja me n'ocupo jo. L'Àlex se n'ocupa. Al Martí s'ho mira. Hola, Menut! Ostres, tu! Ai, ho sento! Oh, Àlex, sh -sh. què li has no, no, no, fet? No ploris, no ploris. Tranquil, tranquil. Només sóc un llou. Un llou que no... <ríe> Oh. Àlex! Mira el castell! Au, au, pobre xonet! Has espantat aquest lleu dolent? Sí? És un gatat grossos i dolentat, oi <t 'n 'hi> que sé. Sí? Vine aquí amb la mama! Ai, quina monada! Són tan que bufons que vistos especiosa. de lluny! Ai, és oh. <t 'n 'hi> tan dolcet que posaria el cafè! Només són una trupa de fleumes. No sé què dir-vos. No ho veig gens clar. o el del pentinat estrambòtic té... no sé què, que em fa mal espina. No diguis xampleries! Au, no vinga, nois! Anem tots a conèixer els fleumes! Eh? <t 'n 'hi> sa Majestat, el nostre il·lustre rei Julili entrexet, el programat senyor dels lèmurs, etc, etc. Aclameu-los, si plau. Mm, estil, el paiol. De qui és ell aquest dels conills per qui? Jo diria que és un esquirol. Benvinguts, fleumes, gegants. No us talleu i deixeu que la meva glòria us il·umini. És un esquirol, sí. no falla. Us agraïm immensament i de tot cor, que has jo fet fora les fosses. Les mosses? Les fosses. No parlen de tocar la poma, entren al territori, interrompen les festes i ens arrenquen els membres. Sí, sí, ho trobo molt bé, però si ens diguéssiu on són les persones per... Selva, quines dents més grosses, bufa. No de dones vergonya? Que no veus que acabes d'insultar el senyor fantotxa. Fantocha? Digueu-me una cosa, qui coi sou? Jo sóc l'Àlex, el gran Àlex, i la glòria el Marty i el Melman. I d'on són els senyors gegants? Som de Nova York i a... Aclameu els gegants de Nova Lluna! Què és això, la consaguinitat? Proposo que preguntem aquests carallots on són les persones. Perdoneu, els carallots de persones sí que entenem. Uh! Ei, els carallots tenen persones. Uh! Sí, genial. Vol bé. Uf! Ha-ha! <laughs> són allà dalt. Són encantadores les persones. No gaire xerraires, per això. Ui! Ostres! I no en teniu cap de viva? Doncs... Uh... No, eh, només de mortes. Ei, si tinguéssim moltes persones vives aquí, això no seria el món... salvatge. No trobeu? El món salvatge? Alto, alto, alto. Ei, para el carro, cara... Marro, un món del tipus. Vivim sempre al ras pelat. I quan hi vaig, m'aixugo amb una fulla. Aquest món... Qui s'aixuga? Ha-ha! Caratxos! tothom! Us fa res me un moment? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, no! Vull sortir aquí. Vull que em tregueu d'aquí! Auxili! Però no es pot fer? Oh, oh, em fas? torno a nedant a Nova York! Sé sí que les possibilitats Ai. són minces, però ho he d'intentar! No saps nedar, tu! Ja no. no he dit que eren minces! No. Ah, la naturalesa m'ha atacat! Traieu un bonedalt amunt! No veig res! No veig res! Ah. Ho veig tot! Ah! Ei, mira! És evident que aquí hi ha hagut un gran error. Segur que les persones no ens han deixat aquí tirats expressament. Quan s'adonin del que ha passat, ens vindran a buscar, oi? Sí! Està! No em serà tan Sabeu què crec? Que ja deu en venir cap aquí, ara. Bé, nois. Avui per esmorzar tindrem granissat de sushi. Rico. En fi, com que el meu destí és morir en aquesta illa oblidada, jo, Melman Mankiewicz, amb plenes facultats mentals, però no corporals, he dividit les meves propietats entre vosaltres tres. No, oh, ho sento, Àlex. Ei, una latrina! Ets un as, Melman, un bàter exterior! No, no és una latrina, és una tomba! Has enviat el Melman a la tomba! Estàs content? Au, vinga! Això no és la mort de ningú. Comença una nova vida per nosaltres. Això pot ser el millor que ens hagi passat mai! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No ho serà mai! El millor que ens ha passat mai! Sí! Vas abusar del poder del desig del pastís i ens has portat mala sort a tots! Per què ens vas dir el desig? No s'ha de dir mai! Ei, hey, un moment! Ja us ho vaig dir! Que no us el volia dir vosaltres! M'hi vau obligar! Sí, sí, sí, segur. A més, això no és mala sort! Això és bona sort! Mireu al voltant! No hi ha tanques, no hi ha horaris... Aquell lloc és preciós! Mira, vam néixer... Molt bé! Molt bé! Ja en tinc prou d'això! Aquest és el teu cantó de l'illa. I aquest és el nostre cantó de l'illa. Aquest és el cantó dolent on pots saltar i guimbar amunt i avall com un cavallot follet i fer el que ens roti i reroti dia i nit. I aquest és el cantó bo pels que ens agrada Nova York i hi volem tornar. Au, va! No, no! Fuig! Fuig! Fuig! Fuig! Fuig! I... Sabeu què? Això no m'agrada. Fuig fora! Molt bé! Vosaltres al vostre costat i jo al meu. Si voleu res, ja sabeu on trobar-me. El cantó divertit de l'illa. El cantó divertit? És aquest, el cantó divertit! Aquest és el cantó divertit i ens ho passarem de colla sobrevivint fins que tornem a casa! Uh! M'encanta que allò que és el millor, el teu cantó fa fàstic! Ets els rebels d'aquest antre de mala mort! Eh, ma. Molt bé, i ara què fem? Tranquil, Melman, tinc un pla perquè ens rescatin. Em moro de ganes de veure la cara que farà el Màrtir quan ho vegi. Oh, oh pobret em fa per. No sap fer res sense nosaltres. Tu calla, cap de coco! Fa estona que sóc aquí dreta com un estaquirot. Quanta estona més he de posar, encara? Ja està! Fineta! Desafio tots els vaixells del món que estiguin a un milió de milles a no veure aquesta monada. Quan arribi el moment, encendrem la nostra estàtua de la llibertat i ens rescataran d'aquest malson esgarrifós. Què et sembla? Ha quedat guapa, eh? Què? Com va el foc de la llibertat? Molt bé. Idiota. He sentit. Oh, per què no li podem demanar una mica de foc al Martí? És foc salvatge. No el podem fer servir amb la dama de la llibertat. Vinga, frega fort! Fa, fa tres hores, no, no puc, no puc, no me'n surto, no puc, no puc i no puc! Foc! Foc! Foc! Foc! ha! ha, ha, ha. ha, ha, ha, ha. Podem anar al cantó divertit, ara? Voleu fer el favor de calmar-vos? Va, a la cadira. Va, sisplau, nois, calmeu-vos. Deixa-li cua. De Ei, separeu aquells dos, va. Tu el d'aquí, tu el d'allà. Calleu! Chst! Us tranquil·litzeu, a dir. Oh. Bé, us presento, la majestat, el nostre il·lustre, bla, bla, bla, etc etcètera. I urra, Si Escolteu, subtits veus? tots tenim curiositat per saber coses dels gegants de Nova Lluna. No, jo, jo, jo, no, no, bé? I a mi, a mi, primer, abans de conèixe'ls ja em caien bé. Quan sí, els he vist, caigut sí, bé, deixem-hi sí. de comparat amb mi. Vosaltres els ho ja... Calla't, conculcó! Uh -huh. Bé, des del temps on es perd la memòria, ens hem vist atacats... i menjats... per les terribles fosses! Les fosses! Sí! Sí! Prou, és un llibre sisplau. de cuina! Prou! Prou. Morés! Si Silanci! Ah. Sisplau, nois, ara mateix no ens estan atacant. Ah. Bé, doncs, tinc un pla genial, que és el següent. Es tracta que els jogants de Nova York siguin amics nostres i tenir-los sempre a prop els llavos, quan el senyor Àlex ens protegeixi. No corrarem ell i ja no haurem de patir per les terribles fosses, mai de mai més! Me'n s'ha acudit a mi! Me'n s'ha acudit a Sí, a mi altu, altu, un moment, hi ha una cosa que no entenc. Algú algú s'ha parat a pensar com és que les fosses tenen tanta por del senyor Àlex? Uh, no. Vull dir que potser també li hauríem de tenir por. I si el senyor Àlex és pitjor que les fosses? Uh. Mireu, a mi aquest paio em fa venir esgarri-garrifances. Maurice, no has aixecat la mà. En conseqüències, borrarem de l'acte el teu índic de comentari. Algú més té esgarri-garrifances? No? Bé, calla doncs. Quan els gegants de Nova York es despertin, ens assegurarem que es desperten al paradís. ha! ha, ha. El Melman i la Glòria són allà passant su bomba. el cantó divertit hi ha lloc per un mes Gràcies, però no. Mira, hi he estat pensant. No se sap mai. Potser si fessis un esforç, encara tu acabaries passant bé aquí. Marti, estic cansat. Tinc gana. Vull tornar a casa i prou. I no podries fer un esforç? Pensa tu. El cantó divertit no és gent sense tu. És <susurra> ell. Yep. El noi de les pizzas. Qui coi vols que sigui? ni Tan què el puc servir Puc entrar al cantó i partit Com dius? M'he comportat com un burro un Martí però he pensat en el que m'has dit i... em sap greu Ben a Can salvatge, noi. Pos et còmode? Ei, ei, Es curta els peus. Alec. Casa meva és casa teva! És impressionant. Eh, fes un traguet. Coí de la casa! És aigua de mar! Sí, però no te l'has d'empassar. És temporal fins que tinguem aigua corrent. Ei, feu cara de tenir gana. Prepareu-vos a tastar el millor de la natura. Que tens menjar? El menú del cantó divertit pels senyors. Algues a la brasa. Algues? A la brasa. No t'agraden fins que no les tastes. Mmm! Delició! Sí? Gràcies! Això treu el ventre de pena, oi? <coughs> no sé, falta un petit... No! És molt bo! Molt bo! Millor que això! Ja no res! Ah! Qui ho diu que no? No he vist això? Són com milions i més milions d'helicòpters. Ei, hey, un estel! Demaneu un desig. Ui, un bistec ben gruixut i sucós. Saps què et dic, Àlex? Que et prometo que demà et trobaré un bistec, encara que m'hi vagi la vida. Gràcies, Martí. Ui, s'està fent tard. Sabeu què, nois? Em sembla que jo me'n vaig a... Em sembla que jo també me'n vaig a tancar els ànecs. Que somieu amb els angelets. Què fas? 27, 28, 29, 30. Mm, 30. 30 de negres i 29 de blanques. És evident que ets negre amb ratlles blanques. Dilemma resol. Bona nit. Ho has vist, Maurice? El senyor Àlex despullissava el seu amic. I ja es veu que està tendre i afectuós aquesta cosa. No t'ha de fer esgarri-garrifances, el senyor Àlex, que no el veus. És tan mono i molt flonget. Jo no tinc clar que l'estigués despullissant, majestat. Diria que l'estava tastant més aviat. Tu mateix, pensa el que vulguis. M'és igual, no trigarem a posar el meu gran pla en acció. L'únic que hem de fer és esperar que adormin al seu lloc com un soc. ¿Que haurem de esperar gaira qué? Desparteu-vos, senyor Alex. Desparteu-vos, senyor Alex. Upali, upali. S'ha acabat dormir, senyor Alex. Amunt, Alex! Uh! Fau la pipa. Ah! Ah! ah! ah! ah! Aquestes no són espanteus, fantoches gegants. Mentre dormieu, hem decidit portar-vos al nostre raconet del panatís. Benvinguts a Madagascar. Mas sacar? Ma quê? No, mas sacar no. Gascar. És com el meu mural, el que tinc al zoo. Oh, no, Ufa. nois. Aquest és el model real. Què? No és malament la vista, oi? El que veiem aquí és el que tu mires tot el dia, però aquí és de veritat. Vull dir que, que és una versió real del teu. Ei. Per què no anem a fer un top pel barri? Fem pujar l'adrenalina, omplim els pulmons d'aire fresc. Au, quina'm-hi! No, no, no crec que pugui, jo. Bones! Ei, però què jugues, tu? Oh, oh, ei! Vine, <laughs> Ha-ha! <supenies> <supenies> Ha-ha! Eh, ja bé, Martí! Paro jo! Paro jo! Paro jo! Guanyes tu! Au, vinga, Àlex! Enrotlla't, nano! Oh, no puc. Fa dos dies que no menjo. Tinc molt poc sucre, a la sang. No em queden forces per res. No és aquest, el teu problema. En primer lloc, el món salvatge no es corre així. no i posa primera i vas a fons! Has de deixar sortir el lloc, que dos a dins! I ara... Qui és el lò? Ei, Martir de ets, tu ets allò, M arre anar-ho. A si han de posar més ganes! D'acord. Qui és allò, Qui tu ets allò, Qui és ets allò Qui és allò Qui allò Qui allò Qui allò, Qui el allò, Qui allò, Qui allò, qui allò, Qui allò, Qui allò, Qui allò, Qui allò Soc allò. barrerei el, el rei és massa ràpid. Pau!! Uh! Uh, uh, uh, uh, uh! Em sento el setè el. Com un sapits pla de mel! soc les talques en l’aire sobre el gel. Pau ah, tornem-nos salvatges! Ara t'escolto Diu, em sento! Ah, diferent! Em ah, sento com nou, nano! Marti, Marti, Marti! Com vas bé, monada, eh? És al·lucinant! Oi que sí, Melman? Uuuh! Veus què et deia? L'Àlex és nostre amic, ara, i les fosses ni s'acusten per aquí. El meu pla perfecte, doncs? Podríem dir que funciona perfectament a la perfecció. Àlex, ho has de tastar, això? Uh, em sento cap nou! Em torno a sentir com un rei! Un rei? Sí, hauríeu de veure el que fa. Au, vinga, Àlex! ensenyals i el número que fas. Oh, no, la veritat, no crec que... D'acord. Senyores i senyors, primers grans i petits, el bon salvatge els presenta... el rei! Allà. Allà. Ah! Sí, el lleó, Àlex! Re menor! Sí, rei ronda per aquí! Sí, és el rei! On té la corona? Jo tinc una corona! És una corona molt bonica! I la porto aquí, al cap! Mireu-me-la! La porto posada. Arrogit, tio! Arrogit! Tio! Aquest encara no l'havia sentit mai jo! Sí! Posa't salvatge, tio! Vinga! Fes l'Estal·lona! Ah! Ah! Ah! Perdona'm! M'estàs mossegant el cul! No és veritat? Sí que ho és! M'acabes de mossegar el cul! No, no és veritat! Jo? Jo diria que sí! de mossegar el cul! Es pot saber què coi t'ha picat? Ah, ah, jo... Ah. Per què m'has mossegat? T'ha mossegat perquè ets el seu dinar! Què? Que diu que què? Quina bestiesa! Au, au, Maurice! Què és? Una mossegadeta al cul de no res entre els amics? Va, queixala'm el meu. S'ha acabat la festa, Julian. El teu gran pla ha fracassat. Però què coi se'n El teu amic és el model de luxe del que aquí coneixem per una màquina de caçar i devorar. I menja bistecs. Com vosaltres. Au, què més? Tens raó, Maurice. Us reconec. El pla ha fracassat. Estem perduts. Hem begut oli, les fosses tornaran i ens faran carn picada en la boca. Per què? Tots som bistecs. Jo com bistec, mi mi mi mi mi mi. El senyor Aleix no es pot quedar aquí amb nosaltres. Ha d'anar amb els de la seva espècie. El cantó de Lilio viu en les fosses. Pel poder que m'ha estat conferit i d'acord amb la llei de la selva, bla bla bla bla bla, tu caldo. Què? Au oh, va. Faig cara de ser un bistec, jo. Sí! Ho veieu? Ja us ho deia, que no fa... Què? Què dius que què? Oi tant! I ja està sortint de fera! Can Piki Pugi! <totipenir> Al centre de la Diana. Bona punteria, Maurice. Gràcies. Martí? Perdona'm, Martí. Però què dimonis em passa? Oh, oh, oh. oh no! Per què he fet? És veritat? Sóc un monstre! He de sortir d'aquí! I see trees of green Red roses too I see them bloom For and you and to myself What a wonderful world. I see skies of blue, and clouds of white, the bright blessed day, and dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also on the faces Of people going by I see friends in the dance, saying, how do you do? They're really saying I love you I hear famous cries And I wonder no And I think to myself What a wonderful world Yes I think to myself What a wonderful he fet? Això és un son I l'he provocat jo. Ara, per culpa meva, hem perdut l'Àlex. I, i, I ara què farem nosaltres? Buscarem la manera d'ajudar-lo. Vé, tequila, que farem. Oh, bo, bo, bona idea. Vinga, som de Nova York, no? Sí. Som dus, som valents, sí. som adaptables. Sí. I passi el que passi, no ens rendirem com una vulgar colla de velmans. De cap manera. Oh, oh, glòria! No he sigut jo. Entesos, és d'un vaixell. Un vaixell? Vaixell? El vaixell ens ve buscar! Vinga, nois, li hem de fer senyals! És allà! Som aquí! Som aquí! Som aquí! Som aquí! Som aquí! Ei, nois, nois! No, no, nois! Sí! Som aquí! No et Som aquí! Som aquí! Som aquí! No us imagineu el mal que em feu! Som aquí! Sí, cap aquí! Vinga, vinga, petit! petit. Uuuh! Sí, sí, veniu! Seguiu fent senyals! Jo vaig a buscar l'Àlex! Eee, yeah, tu, on vas, tu? No hi pots anar tot sol a buscar-lo. Au, vinga, el conec bé, l'Àlex. Quan sàpiga que en rescaten, li passarà la paranoia. Les persones ens ajudaran. Espera que arribin. El mel té raó. Les persones ja sabran què fer. Au, som -hi. Hem de fer venir aquest vaixell. Vaja, això ja m'agrada molt més. Vosaltres? Però són les persones? Les hem pelat i ens hem crospit els fitges. T'ho has cregut! És broma, reina. Les persones estan bé. Van remant cap a Timbuktu en un bot de plaer. Ei! Hey, a vosaltres us conec. On són, aquell lleó tocat del bolet i el nostre amic monocromàtic? El Martí? És a... Eh, on s'ha ficat? Uh, era darrere nostra. Ah! Ha anat a buscar l'Àlex, no tornarà viu! Nois, el nostre amic monocromàtic està en perill. Diria que ens espera una missió. Quadern d'habitacula, ens embarquem en territori hostil. Kowalski, ens hem de guanyar la voluntat i el cor dels nadius. Rico, necessitem material tàctic especial. Ens enfrontarem a perills extrems el recluta, dubto que en surti viu. Uh! Uh! Ah! Uh! Uh! Àlex! Au, vine! Ha vingut al vaixell! Tornem a casa! Seny, ha tornat al vaixell. Marxarem d'aquí, tornarem a la civilització i tot serà un altre cop cap abans. No te m'acostis. Sisplau. Sóc un monstre. Tu no ets cap monstre. Ets el meu amic. Som inseparables. Tu i jo ho has oblidat. <tocs> No et vull fer mal a tu.! Oh. Oh. no me'n vaig sense tu. Àlex, sé una cançó. Una cançó preciosa. Estic segur que la coneixes. Start spreading the news. I'm living today. We are a great big part of it. Au, va, que te la saps! Dues paraules i prou! No me la facis cantar a mi tot sol. No deixaràs que la canti jo sol, oi que no? <t 'n 'hi> Uh, uh, Alex? Podria sortir un moment. Ei, Alex, auxili, sisplau. No! Uh, oh! per servir vosaltres, nois. Àlex? Aquest és meu. Gràcies per venir-me a buscar, Martí. Tio, no he tingut un atac de cor pels pèls. No es fa això, acostar d'aquesta manera. Martí, xxt, no. xxt. No. Xxxt! Xxxt! Xxxt! Xxxt! Marxem d'aquí. Nois, seguiu un la veta. Ja ho he dit, sal, sol, taló. <sigues> ah! Meus! Ah! Ah! Són meus! Ah! Són tots meus! Ah! Ah! És el rei de les bèsties! No! No! No té límits! No et passejou, per morir! Monstre, més que monstre! Ei, vosaltres! Jo? Oh, uh! També voleu cobrar? Uh! Val més que fugiu per gana! Uuuu! Oh, que algú avisi la pàl·lit! Ha tornat boig! Uh! Uh, uh, uh. Ah! Ah! Ah! Ah! És el meu territori, aquest! Queda clar? No us vull tornar a veure mai més al meu territori! Uh. Sí, ets el rei! Torno a tenir el meu nen! Ho he aconseguit! Abraça'm! El pla ha funcionat, ha eh? funcionat! Sóc el més llest! Uh, ah. Sóc un ase, nanos! Vinga, hora de fer el robot! Sóc un rei espavilat! Un supergeni! Sóc el rei robot ja els tinc tots al pot! Computa! Computa! En fi, què dinam avui? Tanca els ulls! Per què els he de tancar? Tanca'ls! Ja els he tancat! És! Sí, Més! No guipis! D'acord, no guipis! Rico! Ei! Obre el calaix! Aaaah! Uh... Bomba va! Mastega! Mastega amb ganes! Paladegeu! Mmm! Mm. Què? I, doncs? És bo, eh? Sempre hi ha un pla B! Mmm! <fixi> mm. Això és més bo que un bistec! M'encanta! M'encanta! El gatet li ha agradat el peixet! Nois, proposa un brindis! Tot i que a vegades és molt pitjor que un grau cul... Sí, molt bé. De què parlo? Aquest gat d'aquí m'ha demostrat de totes totes que té un cor més gran que l'estómac. Per l'Àlex! Ah! Alto! Prou! Què, nois, què hi dieu? Tornem a Nova York? No sé què dir-te. Aquest és el teu somni. Segur que te'n vols anar? Ei, m'és igual on anem. Si estem junts, qualsevol lloc és bo. Ve, tu mateix. Eh, Rico, 300 racions per emportar-se! Sí, sí, però abans de marxar he de dir una cosa important. O sigui que calleu, plau gràcies. Després de pensar-hi molt i després, amb el gran cervell que tinc dins el cap, he decidit agrair-te que hagis portat la pau a casa nostra. I perquè estiguis content, et faré aquest bonic regal de comiat. No, gràcies. No la puc acceptar, la vostra corona. No pateixis, en tinc una de més grossa. Porta un drago i tot. Mira com va Xxxt! Ritma, Stevie! Ritma! Adéu, petits caramarros! Adéu. Adéu. Adéu. Tenim poc nova! Morís, tinc el braç cansat. Fes-me Fredeu. És Més de pressa, amico rebassut! Escolteu, quan arribem a Nova York serem al pic de Estava pensant que no tenim pressa. Podríem anar parant i així visitar uns quants llocs. Què us sembla, a París? Uh, has llegit el pensament? I perquè no Espanya. Sí, corre amb els toros! I, I a la Xina, si plau. Fan acupuntura, oi? I a mi no faria res, venir a visitar aquest lloc de tant en tant. No, ni a mi. Capità! No els hauríem de dir que la barca no té combustible? No. Nah. Somrieu i saludeu, nais. Nice. Somrieu i saludeu. Embala, marxa, marxa. Embala, marxa, marxa. Embala, marxa, marxa. Us bala. Marxa! Embala, marxa, marxa. En vola, marxa marxa, em marxa marxa. Us vola! marxa! Em va marxa, marxa en marxa. Emala marxa en marxa. Em marxa marxa. Us vola! Va! Em va marxa en marxa. Em va marxa marxa. Em va marxa, marxa en vola, marxa, marxa. Us vola! Bas! La oh, noiest’arreu alguns! El granrei us explicarà el secret. A mi m’aggrad les noies que mouren el cos quan mogueu el cap veu totes amb una bala amb gràcia. D'acord, don brutal. Com qui atge no cal. De cau que apostaarreu pi com molt gran brutal. Postal, tropical, com aquella atge no cal De cosa potar reuticat com m’rada. Porta com un rock, porta com un rock, com un dre porta porta, porta com un rock, porta com un rock, porta <socks> <kissing> com un rock. com unre porta porta porta com un no rock. dues tant esclaten com like un tezo l’antic like tinic tant no dueets tant et patar arra com un jot l'antic tinic Escolatan, com un transatlantico d'Italia flotant. Embala, marxa, marxa, embala, marxa, marxa. Embala, marxa, marxa, us bala. Marxa. Embala, marxa, marxa, embala, marxa, marxa. Embala, marxa marxa. Em marxa, marxa, us bala. Barxa. trau combograda a brutal, que maquillatge locals. No De cosa a posar com trauical comborada no, no. a vinttes, és la cara mà que hem ratau a la carama... Em va la marxa en marxa, Et va la marxa en marxa. Li va la marxa a marxa. Ens va la marxa a marxa. 3.